Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabbihi wa man wala Allahun falendrojm dhe vetëm prit ndihmë dhe falë kërkojmë dhe vazhdojmë edesonte me lehen Allah të mënduar me ligjëratën e përjavshme ku si kore kente një orimi duke trejtuar adhurimet e zemrës. Normalisht në filim, kur kemi filuar këtë cikë e legjeratash, kemi folur për rëndësine kësaj teme. Do në mendoj që sa ere po e shpalosim një adhurim, vet vet ju do të të për e kuptojmë se sa është e rëndësishme e këtë tem. Nga se vetë adhurimet që po i shpalosim, po nga të regojnë se sajnë të rëndësishme. Për ndaj me ndaj që gjithmonë parase të vimë në ligjeratë, gjithmonë parase të dëgjojmë ditë që katëbëm e këtem, është mirë që t'ja kujtujmë vetës tonë rëndësine ma dhe të kësajteme. Që t'jemi më të përgjethë shumë dhe më të vëmëndë shumë dhe më të kujdeshë shumë për balë informatëve që pëjmarëm. Andaj nuk është pa dëshime nevejshme, që gjithë mund të flasim për rëndësine temës, por gjithë mund është nevojshme të akemi parasysh rëndësine temës. Gjithë mund është nevojshme që t'jemi të kujdeshëm se përbalë qëfar informatave dhe dijes ne po qëndroj. Nga se oa kam përmendur dhe disa herë dhe më ndoj që nuk është e te për të përmendur dhe shumë herë se ka mësime dhe ka legjeratat të zëratë jan për përdorim të shkurtër por ka të caktuara të tilla të tjera të cilat janë për përdorim do të thotë të kohë paskashme jo gjithmonë janë situat caktuar, janë rrethon caktuar të duhet mësimi, nuk janë ato situat nuk duhet të i mësim. Por ka mësime që gjithmonë të duhen. Nuk humbar natë mësimen nga rrethonat, as nga situata, as nga gjendja, as nga koha, as nga mosha, por janë mësime të jetës dhe jamësime që të duhen dhejri sa të jatë dërzojshë Allahu Gjellegjerani u shpirtin tëndë. Dhe mëndaj se temat që po i trajtojmë janë të kësta natyra. Përëndaj edhe, shpesaj që të gjithë të jemi të vëmendë shumë dhe të kujdeshë shumë për balë këtyra adhurimeve. Nga se krasa sa që përmenda më heret dhe dua të përmende një përfond para së të kalejnë temë në sëndshme, dhe të gjitha ato adurime që kemë përmandurin më tani, të gjitha janë të nivellit obligativ. Asë nga ato nuk janë vullnetare apo të natyre së mirë me i kry. Po mrena këti adurimi ka situata kur është vullnetare, por në përgjësi dhe në esensë, këto adurime janë obligative. Ma dje, djetarët i kanë konsideruar këto adurime të zamrës më obligative se vet namazi, më obligative se vet agjerimi dhe më obligative se shumë obligime tjera që ne mendojmë se janë me rëndësi të mëdha. Prandaj, kjo është një vetëm për kujtim për të gjithë neve që jemi në në të jemi gjithmonë në nivelin e duhur të përgjigjësisë dhe vëmendjes përballë këtyre mësimeve. Dorso ne sonte vazhdojmë me temën në radhës, ne kemi përfunduar në takimin e kaluar trajtimin e temës së sabrit, të durimit. Dhe gjithmonë kur dijetaret flasin për durimin, nuk e prishin rendin për të fol pastaj për adhurimin e radhës, që është plotësuesi dhe shoqëruesi i vazhdushëm i sabrit e durimit. E cili është ai adhurim? Ësë falënderimi. Ose adhurimi i quajtur e shukr në gjuhën arabë. Shukri është adhuremi i cili gjithmonë shkon paralel dhe bashkëarësht i shoquar me durimin. A thua a thua vall pse durimi është shoqërues i falënderimit dhe kundërta. Pse falënderimi, shukri është shoqërues i durimit? Kanë thënë dietarët për arsye se njeriu në jetën e kësaj bote nuk del jashtë dy situatave. Do të jetë e ty, jetë e ti nuk ka situatë të tretë, dy i ka. Ose është përbalë sprovës dhe fatkecis e duhet sabër, ose është përbalë begatis e duhet falendrim. A ka tretën? Ska tretën. Ose je i sprovuar e në atë situatë të duhet sabëri, ose je i begatuar dhe duhet falendrimi. Prendaj... Durimin e kemi marë, vazhdojmë më të utje me i badetin e zemrës, a durimin e qojëtur e shukër. Ne kemi përkëtujar shukërin si falenderim dhe mirë njohje, por kjo është vetëm përdurim i përkashëm dirësa të njohim që ka është kjoj badet. E pas taj do të kuptojmë se falenderim e është një përkëthim i mangët i fjales e shukër. Gase fjala shukër, që me këtë termë është emërtuar i badeti që ne duhet të akrymë në raportë Malonë Azugjallë, është shumë të e për se falendërimi. Përndaj përfjullaj, shërimen e kuptimit të fjales është shukër. E keni të njurë se fjale e shukër është në gjuhën arabe. Dhe duke qenë t'ilë, pa të shumë se kemi nevoj të anjojnë pak edhe përdorimin e arabëve të kësoj fjale. Nga se dhe shëriati kur e ka marrë në përdrim një fjallë, nuk ka dalë shumë nga, do tëtë, nga kornizat e kuptimi gjusësorë. Po, është e vërtit, ja ka shumë të kuptime, ka bë plëcime të saktuara, por në përgjësi e ka mbajtur kornizën e gjusës të respektuar. Në qëfëse të shumë të njohim gjusështë fjallën e shukër, aja ka shumë kuptime, por i kam përmblidhë në trijë. Dhe janë më rëndësi se nuk është kë mësim i gjuhës, por njohja e kuptimi gjusur të shukërt në ndimon shumë pasaj për të kuptua dhe në aspektin shëriatik dhe fetar. Me qëfar kuptimi vije fjole a shukër? E para, djetarët e kam përmenë se në gjuhën në rabë e fjole a shukër në në kuptan, një loj mirë njohje dhe falenderimi dhe lavdrimi ndaj ati që të ka bomirë. Për ndaj, mirë njoja dhe falendërimi, ndaj ati që t'ka bo mirë, janë kuptim nga kuptimit e shumë të të kësaj fjale. Për ndaj dhe thash, kër ne e përkëtëim falendërim, ne kemi marrë vështë një piesë e këti kuptimi, për jo dhe tjerat. Kuptimi i dytë i kësaj fjale, ose i këti emri, shukër, është të kna qëtë njeriu me pakë të kënaqet me më pak. Që nuk kupton se nuk është lakmiçar edhe nuk është i pangopur. Prandaj shukri bie ndaj me lakmin. Shukri bie ndaj me pangopsin. Shukri është ai që kënaqet me pak. Prandaj edhe e kam përdorur gjithsesi kur një një nga kafshët baktitë të caktuara që i, janë kujdesur për ton të kaluaran, kur ajo është ngop me pak i kanë thonë, da betun shekur, do në bakti kafsh, do dhëtë me këshpreje, shekur, që nuk lypë shumë, me pak ngopët. Dhe kuptimi i tret, i fjales e shukërgjusisht, është me kuptim të një loj, shfaqjeje të prezentimit të për bala saj që është investuar në te Qka do më nuk kja? Nga njene për shambull kur dikush ta është përfrasin në aspektin gjuhësor dhe të përdurimet e përdit shme janë më rëndësime i dit kur ndokush nuk është kujdes sa duhet për kafshën e ti nuk e ka ushqyrë shumë por për kundër në mangësisë e ushqimit Ajo është shfaqur Bajage Majme. I kanë thonë që s'po duket se si e të ushiofton. Do të ma, majme po duket se që i e dukë ushiofton. Nga ky kuptim është edhe emri Allahut e Shekur. Do të thotë e Shekur nën kupton se më tepër shpërblen se ç'marr pe nevefton. Do të shumë më pak na i japim e shumë më tepër Allahu xhalleu ala na e kthen neve me shpërblimfton. Prandaj edhe ky është një kuptim i thellë fjalës e Shukr që njën kuptonë, dhe një të mangët, por marrje të majme. Do të shumë ma shumë merë dhe vjelë, se që ke investu në atë, se që ti ke kontribu për atë. Andaj edhe me këtë kuptim vje fjale e, e shukër. Dhe më ndezim e këtu tri kuptime, shumë pak na duhet tash edhe më usharu, se dhe fetërish shka është, apo nga se falendrimi dhe mirë njohja, Mukënaosh me pak duke mos i kontestuar begatit, po kënaqur me sa të ka dhënë dhuruesi, apo dhe gjithashtu përfitimin nga mirësia e tij nëse falenderojn dhe shëzon si duhet, ajë takërmatep janë kuptime të fjalës së shukur. Problemi që përgjithsesht ta bën ta ta bëjë një perfkuzyzim fetar shërbëtimi këtë i badetit të quajtur e shukur. Edhe këto dietare kanë dhënë shumë për kufizime, por tosegat më tej për janë më tej për janë sqarime të vlerës përmendje të pjesëve të caktuar se që janë thjeshta përmbledhje e definicionit. Edhe disa kanë bërë edhe përmbledhje të këtij definicioni që përfshin të gjitha aspektet që i përfshin në vetëti kjo adhorem. Atë çka është e shokrit Për qëfar i badeti për flasëm Djetarët kanë thënë se Shukri Tash Unë e pëjthonë falenderimi E ju e dëni që ajo kënë nja Kënë në dy tjera Bashkan gjitër me falenderimin Adhurimi i shukrit Adhurimi i falenderimin Dhe mirënë dhe Allahot Azugjall Fetaresh dhe të thët Të shfaqërit E E begatis dhe mirësisë së Allahut azhajal ndaj rubit të tij duke e bërë kët presentim dhe kët shfaqje me gjurmët që i lënë kjo begati në zemrën e besimtarit duke besuar dhe pranuar në gjuhën e tij duke lavdruar dhe falendëruar Dhe në gjymëtyrët e ti duke adhuruar dhe nështruar. Që kjo është shukri. Do të allahut ka begatu ty me një begati. Kjo begati duhet me të lonë shaj ty. Do të asni begati nuk vjen pa shania. Vjen një begati nga allahu azo gjallë dhe e prej kjetën të ndë. E prej këtë qanjën të ndë. Të prej këty. Të prej këty e cilat jenë gjurë më të kësaj preke të, këtë, të kësaj begatia, kanë thënë, kur të prekë zamrën, begatia, kur të prekë zamrën, apo gjurë me asaj është besimi kvalitativ dhe cilësorë. Pradhonë besim të mirë. Kur të prekë gjuhën, qëfar pradhonë falenrim dhe mirë njohja. Ndërsa, kur i prekë gjumë tyret këtë begati, apo gjurë me kësaj preke është Në nështrimi dhe adurimin dhe Allahot Azogjan Kjo është shukri Kjo është fanërimi Do ta që të kemë një komunikim të mirë fillt Dhe të mirë me begatin që Allah unë ajap A është gjdo begati Që Allah u gjëllë u ajap njerëzve A është gjdo begati me këtë reflektim A lenë gjdo begati gjurëm të këtila të kënjëri jo Pa dushim se jo Andaj nga kjo kuptojmë se kemi mangësi në adhurimin e shukërët Kanoj me ushtu, me u investu, me njuf mirë që të adhurim Allah në gjëllevala për mes adhurimit të falenërimit Nga kjo definicion kuptuam të nërru arlazit dhe motra se adhurimi i shukërët dhe i falenërimit qenë ka i lidhur me tri elemente Çenka i lidhur në tri, në tri në tri nyje. Apo e para është zemra. Atje lidhet shoku fillimisht, tek zemra. Kur lidhet tek zemra, çfarë n'kupton me ulidh, ky ibadet me zemër n'kupton një njohje të branschme dhe bindje të pakontestueshme se dhuruesi i kësaj begati është Allahu Azza wa Jalla. Nuk ka mundësi asnjë rrethon me ta kontestu kët bindje se Allahu është adhuruesi. Kjo është falërimi i zemrës. Njohja e begatis dhe njohja e dhurues të begatis. Gjithashtu tek gjuha, tham lidhet edhe për gjuhën. E kur lidhet për gjuhën çfarë sill, sill falërimin dhe lavdrimin. Kush i mediton duat e pejgamberi sallallahu sallam dhe lutit e ti do të shese në qfar mënyre pejgamberi sallallahu sallam është munduar që tjetë falenrues në allahu të mëlluar dhe vazhdimisht pas gjdo begatije ka pas falenrim të pësachem a ka qenë për shambull falenrimi pejgamberi sallallahu sallam i një forme për balë në gjdo begatije ju jo. mene për shambull për shambull falenrimin e ti, lutjen, do të të uh, mirënjohjen dhe lavdrimin gjusor që ja ka bërë Allahu të azogjel, mere pas gjumit. Allahu e ka zgjuar, ja ka këthy shpirtin prapë, ka se ka pas më zi që mos t'i këthet shpirtin dhe të përfundar më atë gjumë dhjeta ti. Kërë e ja ka këthy Allahu shpirtin, ja ka këthy jetin përsëri, e ka zgjuar nga gjumi, ka qenë falenrimi pejgamberi sasëllëm i formuluar ndryshe nga falëndrimi i ti tij kur ka ungërbuk. Ska qenë i njëjtë. Por nuk ka qenë i njëjtë falëndrimi i ti tij kur e ka kryer ibadetin. E pas ibadeti ka qenë tjetër falëndrim. Sikur se ka mësua Muadh ibn Radiyallahu anhu apo çe pas çdo namazi të thotë Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Walla untadru wa Përfundova atë çopatë mundsi, por kërkoj ndihmën tande që vazhdimisht më mundosht të përmendi dhe të falenderoj. Do të nuk e ka kërkuar këtë ndihm tek ushqimi, e as te xhumi, por e ka kërkuar te adhurimi dhe ibadeti. Nga se me ibadet njeriu mund të preket nga vetë pëlqimi i cili e rrënon falërimin, por nuk mund të preket nga xhumi me vetë pëlqim. Apo nuk ka ndonjë që kur flet atë dhe që në flenë këtë bëtë se bajegi punë e madhë është me ronë gjumë njëre së është punë e madhë është këpunë andaj nuk rezikot me vetë pëlqimë për këtë arsu e dhe nuk ka kërku ndimë për falendrim përshka kësë është rezultat do tëtë i, i, i normali një besimtari Allahon me e falendru por të kë namazit të kë agjërimit të kë adurimet ka kërku ndimë në, në Allahot për falendrim që në kuptan Ashtu edhe manifestohet e para dhe e dyta edhe për vetë gjymtyrën që lidhet ka manifestime të ndryshme që jap më kuptuesa është adhuri i pandar i besimtarit. Gjithmonë ai ka forma të caktuara të falëndrimit. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajkum ka çin në kulmin e falëndrimit dhe mirnjohjes, edhe pse falëndrimi i tij gjithsesi që ka buruar nga zemra e tij në drejtim të Allahut azza wa jalla ka qenë me shpalje nga Allah i mënuar me gjithat me gjithat e ka pranu gjdenat në fund të gjdo adhurimi dhe falenrimi dhe mirnjoje e ka pranu pekambiris a sallem se të gjitha këtu formulime të falenrimi dhe mirnjojes janë të mangta në raport ma që Allah u e meritan rëndaj ka thonë la u hësi thana en alejk ente kema ethnej ta ala nefsik që ka që në fundi i ditës e pejgamberi s.a.s. në rëqatin e fundi të namazit të vitrit, në seqde, e ka bërë këtë lutë, si kur se thot Aisha, rëdi Allah, anëha, e kam dëgjuar përshpëristën në seqde, duke thënë, lutin e njërë, Allahume, inni e audhë, birida kemin, se khatik, ozatë, unë kërkoj që të më mbrosh me knacin të ndën nga hidrimi jëtë, edhe nga të më mbrosh me faljen të ndën nga denimi jëtë, dhe të mëmbrosh nga vetja jote dhe unë nuk kam mundësi la uhësi dhe na enalejk nuk kam mundësi asë një unë me të falenderu ty si kurse e mëritan por ti qafsh i falenderuar si kurse ti din për vetën tënde anë i sa është kërë rëndësishme ta kuptojmë se kur lidhet shukri për gjuhën nuk ka nuk ka gjuhën në bot sa do që tjetë e pasur që ka mundësi me fjallë dhe sajtë të formuluat një falenrim si kurse i takon të manë Allahot Azojel. Por duhet që të kemi parasysh që për bolë gjdo begative të dim se në qëfarë mënyre po e falenrim Allahot Azojel. Dhe elementi të retë ose njëja e të retë ku lidhet falenrimin dhe Allahot Azojel, thash janë gjumtyret. E kur bije firat të gjumtyret në pomëse të zemra ku lidhet në nënkupton të besimin. Kur lidhet tek djua nën kupton tekën falënderimin me formulime të ndryshme varës nga begatia. E kur lidhet për gjymtyrë çfarë nën kupton, nën kupton punë të mira. Shikoni Allahu xhallehu ala si e lidh falënderimin me punë të mira në surën Ahkaf në ajetin 15, flet Allahu xhallehu ala për njeriu i një cili kur e arrin pekurin E mosha e pjekurisë e njeriu është mosha 20 bon 40 vjeçare. Kur ti bën 40 vjet, fillon baje të mban ndryshe me shikuesamit nga mosha më e hershme. Nuk do të thotë nuk është pjekur më herët, por 40 vjeçare është faza përfundimtare e jetës. Ajo është finalja. Ta nuk di të mua sa është ajo pas asaj. Por në krahasim me përpara, është faza do të thot finale e jetës dhe është faza ku njëri është më i pjekur së në të gjitha fasët e më hershme. Andaj, edhe në këtë moshë, shenje pjekurisë qka është? Shenje pjekurisë është falimin dhe Allah të so gjennë, me gjyntyre ti. Fatë kje cishë, ka njerës që sa so ma te për vjetë dë bojnë, a që ma të shfrenuar janë, a që ma lakmiqar janë. Do të tëtë nuk pjekën me vite, nuk ngopën me vite Për kundra zi, sa ma shumë shtën vite Ishtuat lakmija dhe apetiti për epshe Ndërso kjo nuk, është, kjo nuk është manifestim normal i njerit Nuk është kjo manifestim normal E cilë është manifestim i normal? Aja që Allah o gjëllevare a thotë në kuran Hatta i dhe belega e shudda Shiko kriu e si që të nje mas miri kështu për thotë Hatta i dhe belëgë e shuddahu We belëgë erbein e sene Dini sa të njëriju të arrin pjekurin e ti Dhe ti arrin të imbush 20 vite Qfarë thot? Kale rabbi au zi'ni en eshkure një ametek Thot ozat ma mundso që të falenderoj ty për begati që midhurove mua dhe dhru, i, i dhruve dhe prindve të mi mirësi dhe begatit shumë ta o e në amele salihan të rëdha dhe mundësëm që të bëj putë mira që ti i kënoshin me to mjaft kam bredh me begati mjaft dështë e jam shënuar tash është kua që me të vërtit të bëj një përputhje dhe një pajtim mes shqyzimit të begative dhe punëve të mira pra ndaj zemra falderan me besim gjuha falendran me lavdrim dhe lutjet të ndryshme dërsa gjymëtyr të falendrojnë me pun të mira e kërimi të këpun të mira të në ruar lazer dhe motra Muhamedi s.a.w. në kam suar që në format të ndryshme praktikisht në mund të falendrojnë më allahun gjallë dhevara për mirësi që në i ka dhon një nga ato ashtë që të ndihmojmë gjdo kujtë që i mungën ajo begati që ne e kemi e ne ti ndihmoj me atë begatia ti në që fatële mënyra dhe zakonisht djetarë këtu sili në shambull dhull karnenin i cili do të të kakaluar pra një populli i cili është ankuar për agresionin dhe dhunën që për e ushtran me ta populli i quaj të rje gjujh me gjujhje për ata nuk kam pas as afcij as mundsi të ndërtojnë një, një pengesë i ruajnë dhe i mbron nga yjet me xhuxhë ata kanë pas fuçi po fuçi fundore sa duash po s kanë pas aftësi s kanë pas dije edhe nuk kanë pas mundsi do të thonë që ta arrin të ndërtojë një një lloj pengesë një pend që i mbron nga yjet me xhuxhë atëre kët aftësi dhe kët dituri ka pas kush e ka pas dul karnene dhe nga falërimi ndaj Allahut azhajal për kët praktikisht çfarë ka bër? Ua ka mësuar se çfarë duhet të bëjë. Dhe ky është një i mirë, i cili nuk e keqë përdor, nuk e keqë përdor sprovën e dikujt për të përfituar ai. Tetash janë pozitë të din, e këtë detyrë që ti e ke tash keqë përdore. Një i mirë nuk bën kështu për dhullë karneni ishte u dhëhet si drejt, a i qëfarë bëri? Tha, thë e i nëni bikua, mund vim fuqia, se nuk muna me i lodhu shtarët e mi, se këna rrugna me bo, për mund lodhë lëdhë në ju, jo, se për juve puna, asë i përket mendjes, edhe për vos, ja u dhënë e falë. Gësë ata i than, në gjë alën e ke kërgjen, tjepëm në aty par, në të paguj me ari së problemë. Ja sa unë, a të shikam këp ka, Allahu është për mua më e mirë sa çka po më jepni mua vetë. Por unë dua që përvojën time praktikisht ta fallej Allahun Azhajal. Praktikisht duke bërë mirë ndaj tjerve, un, juva, mua, Allah, të tjerëve unë që mësoj u vahim, kam mësuar mua Allahu Te baraqueta ala. Dhe kjo është forma e falërimit. Kjo është forma e shukrit. Praktikisht me gjymtyrët e tua ti ndihmosh dikujt që kanë ne për ndihmën tënde, qof me dije që me pasuri, që me përvoj, me fuqia, me qëka do qoftë. Gjithashtu form praktike e falrimit Allah të gjëllewara, thash, është dhe punë e mirë. Por djetarët e kanë vequar edhe atë që quat se gjdeja e falrimit. është një adurim që mungan, ose keq për dorët. Ose mungan, ose keq për dorët. Se gjdeja e falrimit. Muhammed sëllallahu alësallem, si kurse është tasmetuar në Transmitimet të sakta e ka pas tra dit Që kur i vind të një lajm i mirë dhe i gzushëm Bind të nsejde Allah me falneruatë Dhe kjo quat sejde e falnerimit Kjo nuk bëtë për gjithë shka Djetarët ka nën kjo bëtë për begati Të reja që vinë, ju të përsëritura Do thot, s'art hambuk me rosiqje. Alhamdulillah që patasha më honger. Ja, është, ajo është e vazhdueshme, ajo është e përsëritur, jo për kët. Por për shembull, i lidh njëriut fëmi, e gzon dikush se ka kaluar rregull, mirëshkret, bjen seqje rregullas ta thon. Ka ardë dikush nga rruga, shnorësh e mirë, ngase ka pas mundsi ndoshta, me pas vështësi probleme, bjen seqje ngase do të përdezë dikush për udhimet. Apo një herë në vit, do një herë në 3 vjet, ose ka kalu diqush mirë në operacion ose në ndonjë situatë të palakmueshme bien sejdë. Dua të them që është e preferuar të biet në sejdë dhe kjo është falendrim praktik me Gjymtytët tuaj për atë mirësi që Allah ta ka dhënë dhe atlaim të mirësi që ka mundsuar me ndërgju, por bëhet tash për begatitë reja që janë të paprsëritura, shpesh do të thotë ju ato që përsëriten. E sot në nganjere shohëm që edhe ndodh që njerëzit edhe në futboll kur te hap gould bin sejd dafton. Ajo është një nimet i madh, një begati që kërkon sejdë. Më dime mend që komunitet si keq kuptohet dhe të keq por duhet ma të m'ati përse çë e ka efekt në soi kjo sejdë dafton. Prandaj gulli ose kujt diçfarë nuk janë nuk janë sejdë për këtu. Ka tjera mënyra, po jo sejdë, që në këtë mënyrë të falërohet Allahu xhalla xhelalu ngase do të thot begatit te Allahu xhale wala janë tjera të çmuara që çmimrisoi mund të jetë seçdia. Dhe gjithashtu e kanë praktikuar të dietarët e njerëz të mirë saqë so kap minimalik, për shembull, krahason seçjen e kabit me seçjen e atyre që se ka më herët për shembull afta. Kap minimalik ka pas krizë, ngasë ë uh, e ka kundërtuar një urdhër të pejgamberit sallallahu so alajhi wasallam sipasoj e kësaj, është bojkotu ngashënia. M Mi dhonë mësim Pas dhe dit Ka qeni bëjkotuan nga e tërshë qëria Duk e filluan nga Muhamedi s.a.s. Nuk e ka dit A i pranohet pëndimja për jo Pas dhe dit ka qeni situat Sunt për nakëmushme Paramëroni këti njëri kër i vije Nëjshdëja Dhe lejmëtari i vije se Ka zbrit Allahu a jetë për ty se ta ka falë Mëkatin Apo, për që ta javrën me ronësejsh dhe u labënë që për që ta bjenë seshde, së është myshde e madhe, a ne i karonë seshde, kap e mëni Malik rradi Allah nëhu, kur e kanë përgëzu me pranimin e pendimit dhe përfundimin e bojkotit dhe i ti. Gjithashtu, të shumë të nshemë, po të apërmeni dhe një, një njëri nga njështë e mirë të kaluarën, ka dhëmë përpikët madhe që të uzot në nëti. Në e të ndryshme e kamësue, ka, ka thirë, po s'ka dojshme e ndëgju. Dhe thuët se një ditë dit një gjumat ka qenë në gjami duke fali i kindin, po se e ka përfundu i kindin, e ka silë dikush lajmë se nëna e ti është ullzu. Dhe zotë, ka pranu besimin, ka pranu ullzimin, ka pranu praktiken. Kjo nuk është lajmë i rëndamët, apo oksuZu gruaja, oksuZu baba, oksuZu nona, burry, oksuZu djali, vajza. Ky ne ka lajm i rëndë. Alhamdulillah, hayr inshallah. Ky bash i thjesh ashtu, gzim, gzim i më i madh është ky. Më e pa dikon që ka shpëtuar nga hidhnimi i Allahut, ka shpëtuar nga dënimi i Allahut. Ky gzim më i madh i mundshëm që mush më për tun këtë vot. A ndaj posa që kanë djuqë kët lajm, ky njeri ka rënë sejt dhe masë tindis edhe nuk e kanë gritë kokën nga seshdja duke e fëndru Allah në vazhdimisht diri së ka thirë e zani i akshamit ka se shpune madhën kjo nuk ka dit carën ka do të me qu kokën kanë, edhe pak, pak fëndrim se kjo është qështje që, që punë e madhë a i karonë seshde dohë, jo, ju në kuptit namazit po seshde fëndrimi duke e fëndru dhe manu Allah në gjëlewala diri së ka thirë e zani i akshamit pra ndaj këtu e njërat që njerëzit, kanë fëllrua langëgjën levala, dhe kjo është një do tëtë të prezentim i shokër dhe i fanërimit se ku lidhet taj, dhe ku do që të lidhet si reflektat dhe si manifestuat. Në basë të së që i përmendën të nërë lezër, jepat me kuptu se kjo është një odrim shumë i rëndësishëm, ga se është gjysme, gjysme e fesë, është gjysme e jetës, si kur që jëtësi ka dhe në fillim, pra në e shumë i r Ti përmend diçka që flasin praktikisht dhe konkretisht për rëndësinë e këtij adhurimi. Ajo që është shfaq rëndësia e kësaj adhurimi fillimisht është urrni Allahu që ti jemi falëndërues. Allahu na ka obliguar ti jemi falëndërues. Allahu xhelle wa wala thot: "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Allahu thot më përmendni ju mua Oni ju përmendi juve, më falënderojani e mos më mohoni. Mufalëndroni më është mëyr obligative, apo andaj Allahu obligon që të jemi falëndruës. Dhe kjo jap me kuptuesin e duhet të jemi të interesuar se si ta falënderojmë Allahun xhelleu ala, falenderojmë dhe shukur që ai është i kënaqur me të dhe ai e pranon. Gjithashtu, gaja që është theç rëndin e adhurimit shukur, falëndrues është se njerëzit më të mirë në fëtyrë tokës, pejgamber të Allahu të të zëgjen, kanë qenë të gjithë pa përjashtim të cilësuar me këtë ibadet. Kanë qenë rëpë fëndërujës dhe Allahu të bare këtë tala. Qëfarë dhe Allahu përnuhi në një isërëm? Allahu gjenë në vëratët përnuhi në një isërëm? Kur përmenë se e ka bart atë me pasarë se ti në anijë dhe e ka shmetuar, thotë në surin e në isëra, ai kaqin Rabb falendrues. Nuk ka vlerësim dhe nuk ka ë ndoshta edhe ta quajm arritje më e madhe për një njeri se të quhet Rabb i Allahut falendrues. Kjo është ajo çka e që ka sinur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Andaj thash është silsi e pejgamberve Nuhij alayhi salam, madje edhe Davudi alayhi salam, apo familjarisht kanë qenë falendrues wa'amalu ala daud shukra punani oh familja davude qetini falendero safton familja ert kançel falendero por me pun jo vetme fjalë goje edhe me thënje të zbrastar nga praktika pa, pastaj vet pejgamberi sa sallam është fal natën është lodh derisa edhe janë fry kum nga qëndrimi i gjat në këmb ai she ra diallahu anha është çudit nga ky angazhim dhe nga do tëtë të, kjo ambici ka që madhë a thuvallë qka po të më kynjeri dhe Aisha ka matë me neve në qka dojmë kërtë falem e kur a gjyrujmë, qka dojmë në Allah më në e falë më katët në me qëtë më masim edhe Aisha ka matë me këtë, ka të në e dërguar i Allah po ty Allah ti ka falë gjynatë, në të kuptim hajtë na mu ludhë, po ty aja ka kuptu që që kjo është nivelli i fundi kërkimit Allah me ti falë gjynatë, aftër E pejgamberi sallallahu alejhi vesallam e ka ngrit pak manualt pazarin e ka thon e falel e ku nu abden shukura sortho pube gjinoha por un dua t'jem edhe rok falëruese Allahu te zot. Un dua t'jem mirnjosh dhajti, un dua t'jem shukur ajë që Allahun e falendrat. Prandaj pse ka qin cilsi e pejgamberit Allahu xhallahu alejhi vesallam thash t'gjithë pejgambert Allahun nëse i merr do t'i jesë ka qin falërues ndaj Allahu te barekota. Madje me një rast Musa alaihi salam ishte në Siklatse nuk po e falëroj Allahun sa duhet. Dhe i tha Allahut dhe vetë në lutje tha, "O Zot i jam, unë po mundun ana më të falëroj. Po edhe ky falënderim që po ta bëj është prej teje, ti më përmson mua. O pat, po e di që po të kryj obligimin ndaj teje. Se edhe edhe begatia prej teje, por edhe falëndrimi prej teje. Allahu tha, në çonse këtë e ke njoft, këtë falërua e pranuar është atëvon. Donë çfarë është, unë ta mundoj ty, por masi pas ke njoft këtë për din e pranuar është prej teje falënërimi, ëndaj, e kam posë dërë dhe brengë falënërimi ndërëllaut e bareke, vëtë ala. Vetë fjale e për e ka përëzim, a e fele e kunu, unë duha të jemë, e si, si mos jem un, rab, të jemë unë, rabë falënërimi ndërëllaut e bareke, vëtë ala. Gjithashtë të nërruar Lazër dhe Motra, aja që e qëtë në shesh rëndësin e falënërimit është se ata që janë falënërues ndërëllaut si duhet, duke e lidhur këtë adurim me ato tri elemente që i që ka fillim zamër, gjuhë dhe gjymëtyr këta Allahu i shpërblen me mundësin e përfitimit nga argument dhe fakta që Allahu Gjellewala i prezentan edhe në Kuran por edhe në gjithsi dhe natyur nga se Allahu Gjellewala thot elam tëra enel fulke të gjri fil bahri bi ni'metillahi li juri e kumin ajati inë fi dhalike le ajati ni kulli sa bërin shëkur në suni Ibrahim a jeti 5, Allah o thët a nuk po e shenë një se se si kemi mundësuar ne lëndrimin e anijes në bi uj vëllaj lëndrimin e anijes në bi uj është argument shumë i madhë shumë argument i madhë është nga se tëraja pesh e ronë nuk zhytet e dikur sët konstruksioni isa jështë hoqë ashto e pse ka ere konstruksioni apo petra thënë e po zhytet pse sve monë gjithë e po kërë Allahu që leora dëmë i të regu se aji e manë, për ndryshe zhytët. Se bep është konstruksioni, se bep është forma, normal, por nuk është vendimtare. Andaj është argument me e po se banë tonelata të shumëta të malëve të ndryshme dhe sa so u a lecën njërëve transportin dhe nuk zhytët. A po, ndërsa njëri u vetë me u hunditin nuk e manë si kurse e manë atë, kjo është argument. Por Allahu thot, në këtë kët begati te Allahu nuk ka mundsi me e me e njeoft dhe kët argument te madh nuk ka mundsi me perfidur prej ti gjithkohsh e kush perfidon e Zot ai qe es sabar ai qe es me durim atje edhe shekur ai qe fallut te Allahut dhe leula ai qe din se veç begati e Allahut as kjo pun se kjo s'ka te bëj as me metë mia as me durtë mia dur Allahu m'ka mësukët me bër andaj Allahu t'ka mësuar ty se këtë konstruksion dhe kjo formë, e mon uja, për ndryshe, për ndryshe, halaj shumë konë nga të të bo eksperimentit se, athu val, a ka mundësi me diçka me netë mi uja ju, për Allah është ta që kam suni riun, e ka frimëzu në format të ndryshme, pra ndaj, këtë mundësi të përfidimin nga argumentet, nuk e ka gjithë do kosh, e ka robi fëndruen dhe Allah është lehu ala. Gjithashtu të nërrua lezër, fëndrimi, siel, shumëfëshim të shpëm nga se thamë se Allah është shekur, apo? Dhe në që dhe ti bënë mirë dhe ti Allah në falendëran me zemrën tënde, me gjuën tënde, me gjimëtyri tua, pa dushim se kjo mënyr e komunikimit me Allah në zogjelë, do të cilë të i përfitimet të shumë ta, madje, shumë matë mëdo se vetë kontributët dhe puna jote. A thamë që në fillim, shukër është investim i kufizuar për balë përfitimit të shumë të pa nëmruar dhe të pa ku fizuar abdën. Gjithashtu është rrug për të arrit knacin e Allahot. Knacin e Allahot kush e dan? Ta din se nuk ka rrug më të shpejt për të arrit se shukri. Allahu gjëllevala thot u in të shkuru jerë dhahu lekum. Ne qo se falenderani, ajdët nëqe në juve. Kush dënë Allahon me e knaqe? Ta din se rrug e knacin se Allahot kalene për i badet e që ojtër shukër për mes falënërimit. Gjitha është të në rola e lezër ajo që është faqë rëndësin e adhurimit shukër që për flasën për të është, gjitha është një pikë që neve në duhet shumë. Të gjitha në duhet është se të gjitha fatkecit, sprovat, denimet që mund t'i përjetoj njërën këtë bot, ato evitohen me falënim dhe elogjën e gjitha elogjën nuk kam brëqës më efikas edhe nuk ka mënyr më efikase për ti largu fatkecit dhe denime që mund në vin si pasu e mëkatëve tona nuk ka mënyr më efikase se fëndrimi Allah Gjellë Gjelalu Allah u të barë e këtala një drejtua një kategoria një kategoria të shëmtuat të shëqëris që janë munafikat, hipokretat Kjo kategori destruktive, kjo kategori shkatrëse për shoqërinë, nga se nuk është nuk e shkatron një shoqëri më tej për se njerëzit që kanë shuftyra, që jetojnë për interes personal dhe varësisht nga interesi për shtatën me situatën e rrethit, nuk jetojnë në emër të parimeve, nuk jetojnë në emër të vlerave, nuk jetojnë në emër të besimit, por ajo që i udhëheq dhe ajo çua vendos maskat e fytyrës është interesi i ngushtë personal dhe nuk e dën asë kënd përshkak se me e dash dikon është mirë, po përshkak se atia që të mirë. Apo, asë nuk e bën asë një punë përshkak se duhet me bo mirë, dhe se njëri u duhet tjetëve për mirë, nuk e bën për këtë, por e bën pasi që e ka kalkuluar mirë se që kanë zirë a i pe i kësa jëftën. Andaj, këta e në patëshim të zhytur në, edhe në mëkate, edhe i ka kapluar e keqen nga shumë anë. Me që thëtë, Allahu ju ofran Litarin e rrugdaljes Që të këta janë të gjytër Dhe këta janë njëzri një Shkatrimi dhe dënimi Edhe në këtë botë dhe botë djetër Allahu gjëllewala A e dini me qëfar fjallu A zjatë litarin e shpëtimit Allahu thëtë nësurën e njësa A jetën i qënë e katër të shtatë Thëtë ma jefalu Allahu Bi adhabikum In shakertum wa amantum Wa kanë Allahu shakiren alima Allahu dhëtë, ma jefë alu Allahu bi adha bi kumë Apo, Allahu nuk do t'ju merë juve në denim Nuk do t'ju përfri Allahu juve me denim, kur Në qofë se i në shakartum Në qofë se i këtheni falendrimit dhe mirë njojes Rruga e falendrimit dhe litari i shukrit ju nëzir nga fatkeci dhe denimja Përnda edhe edhe në familje dhe në ruar Shpesherë vallaj Këtham familje, pasaj nga familje, kalën shëqëri. Nuk indrojë gjendja një familjeje, dhe një dhe mishë nga këllë dhe shëqërije. Nga mirëqenja në sprovë dhe në gursi, nga jeta e mirë në vështirësi, nga mirësia në fatkeci. Nuk i kthehet për asgjët të tërë, përvec se përshka këtë mungesë falërimit. Në qofë se këtham pak apo shiritet kaluar jo, e kaluara stëvja jote familjas e shasë ka munguar falërimin te Allahut njerzit janë mashtruar pas begative e kanë harruar kush u ka dhën e dikur kanë filluar me nuse na kenë bo këto dhe na e mohon sa doim na këtu kënaqem atë e Allahu pastaj ka spëruar dhe kush don që me dal e ka spërua Allahu me vërtetësi don me dal prap një jetë mirë ta din se litari i shpëtimit është falërimi te Allahu xhallahu akbar nga se kur njerës dhe hapin vetës dërën e ankesave, apo, nuk vlerësojmë begatit, por një begati që mungan, shkakton rënimin e të gjitha atyre që janë prezente, kjo është munges të fëllërimit, apo, kur njerës dhe hap vetës dërët e ankesave, dhe jahap vetës dërët e kërkesave, Lyp, nuk mi aftët ma që ka, nga se thamë shukre ashtë, nuk nash me ato pak që e ki, e jo me kërku vene pa vene, pas taj gjitha ashtot, ku njeri u mashtrot pas begative, dhe nuk shikon se, si duhet me eshtizu këtë begati, por shikon se si, duhet me uknosh me këtë begati, e harran mënyrën e përdorimit, duke u habit pas mënyrës e shvizimit, atërë Allah u gjëllë e ora i kaplen me dënim këta njerës aftët edhe qëka nga gjëtë mërë so mir, kem, si miri, e sa mirë kemë, subhanë Allah, si masë mirë, që është u kejtë bashka Allah, këna kone, rahatie, rahmetet, dashnije, tashë, zutë, ere bovë, si në bohë, qëka nga gjëtë, e dindi qëka të ka gjëtë atë. Po këthëhu, këthëhu të këfalërimi, e këna hubë rrugën e falërimi ndë Allah, të të të të gjëtë, për para njerëzë një kafshatë në ditje kanë hangërë, por kanë qënë plëtëgoj falëndërim Sëtë edhe gojnë edhe barkën Pëllet buke kemi Por rallë herë thojme Andaj Allah Në ndryshën gjendin për këtë arsuje Dhe nuk ka rrugdalje Pa falendrim Dhe kur thënë falendrim Edhe raport me Allahun fillimisht E pastaj edhe raport me njerëzit Se edhe kja është kështë të ciki Edhe kja është falendrim Sad njerëzit janë këtë në mës mirë njëz E po duke filluar tharën Nga Allahu azogjel Pastaj është përfri mës mirë n të këpërndrit, apo, sot pak fanërëon, sot pak ka mirë njën dhe përndrëve, për të gjithë të atë mira që një kanë bo, pak fanërëon, për pak sanë një akëthen shpinën, për pak sanë një akëthen fjarën, për pak sanë një alëshën shpijen, për pak sanë refuzën me ndimu, pastaj që ditit që ka na gjithë, pak të ka gjithë, pak që ka kërkan një, një njëri cili, është mos mirë njës dhej përndr Nga se mësë mirënjohë e ndaj prenderve është litari rrugdaljes Dhe daljen nga krizat Gjithashtu të mësë mirënjohë e ndaj njerëzën përgjithsi Dhe gjithdoj ku që të ka bo mira përën Sot kemi mësë mirënjohë e kolektifat këtësyshë Apo? E shfirdzon dhe, dhe miren, e dan dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe ndaj dhe në dhe të më ndaj Po sa kalon në breku në shpëtimit e haran mo se dikur këtu ka gjinë ty, harran që dikur këtë ka mësu ty, harran se dikur këtë mësej, të zëjke ty e kështë të mëratë, harron të gjitha. Pse, të tashmu, jam pavarësun këtë dretim. E kur qënë Allah u denim pastaj, ga më të lojlojshme të janë denimet, apo, e pastaj që ka na gjithë. Po ju them, litari i shpëtimit është falenërimi dhe mirë njohja. Nga se kështu Allah u tha, për kënë, për kategorinë, më kate dhe në të kxia, u asë gjati dorë në shpëtimit me litarë në falërimit. Gjërë të nërë lezër edhe në në tjetër, ajo që e shfaqë rëndësit e falërimit është se edhe sëtë janë bërë studimin nga më të nërëshmet. Këto pa më lau që ka thëtë, në kjo është e mjaftu ushme. Dhe pa më që ka thëtë pegamberi sa sëtëm, në kjo është e mjaftu ushme. Për me në shëndet të ndryshme në rrafsh të psikologjisë e, psikologjis, e sociologjisë e të ndryshme apo për të ndihmuar njerëut që ta ket një jetë më të lehtë, më të mirë, se shumë ju ka ngarkuar jeta njerit. Po begati, po mirësi, por edhe shumë stresi, shumë ngarkesa. Kur man nervoz njeriu në kohën e sot, apo më pak sabër, më ngarkesa, më stresi, shumë smundje që s'kam qenë të kaluar në sotian e kështë të më radha, dhe kam bërë studime me pas se a thua val, që është minimu këti njëri me do nga kë krizët? Quditëni nga studimet, kam gjithë shumë studime, dhe të të përshkak se mos me e zgjatë, nuk kam përmend asë emra, asë institucionit, i gjeni letë, por duat të thëmë se, qka kanë ardhë për fundim, studuësit e shumët, kur bie fjole për krizat dhe fatkezi që njësë kalën e për ta. Kanë th Mënyra më efikase për me dojnë nga problemet është falenderimi aftën. Ja në qëfar mënyra? Në këtë mënyrë. Djetarët e herë shumë kanë thënë, po ardhe këta të sajkohë kanë thënë, se nuk në varët gjendje e njëriut nga mëdhësia e problemet, por në varët gjendje e njëriut nga mënyra e pritis e problemet. Apo? Ju shtete prit problemin e prit me optimizëm, vjen i premimathush har inshallah. Ka lan kjo, apo e ka lan let. Po e prit me pesimizëm është mos vetë që kjo mo unë syt me çelio kur, apo e çe e vështson problemin. Problemi është i njëjtë, e pse ky makallaje, ky malet, sepse kjo më i fortë ke më i dob. Jo jo. Ja. Po ky ka prit pak më ndryshe e ky ka prit pak më ndryshe aftë. E çka kolidi kjo me falërimin? Kan thënë shkencëtorë në se nëse njeriu e aktivizon optimizmin në vetë në ti, dhe gjitho kusht që spaku një kshile e falendran do tëtë e ushqen trur në ti me falendrim, duke thënë se nuk o këna vetë ham dula që dhe kjo pëm një mënë që kjo është të me bëm mëndashtë dhe kjo është mirë njësë, e nuk është mos mirë njësë, se aje që është mos mirë njësë, e dhe kur të jasë gjatë rdur me një mu, thë që pëm grej ka që fart, edhe nga citoat kër jetu i një mu nuk din me ton falenrejt tëmë të të. edhe kur është duka u shpëtuaj hjek lirëmë kur është sprova pëtëmë në këja është ton fatkecin, këja është ton sprovan po njëri cili din me falenrejt është mësumë në dukut falenrejt shumë duka mu mirë i thëtë dikoshtë shumë falenrejt më ke letu shumë do të i fletë vitërsi se kjo fjallë mund tjetë një sinjali rrugdales qëre Kë për thotë sartë ki nevojt një moj Kjo është mira përshe Shumë falrimi neres Apo falrimi i jep optimizem E ushqen trur në zamër me një Disponim tjetër nga e që është Ma smirë një asafëtër Ma dje Kam bënjë sëdim në shtetë e përendimit Me njerëzit Më me famë Në kuptimin e biznesit Në kuptimin e arritive të shumë të njëtë I kanë pytë për shkakun dhe Qka Ta mërmene që të kanë dihmu me arrit diri këtu aptën. A e dini se emruesi i përbashkët, i gati të gjithve aty, dykur kërshka thonë po, e ka përmenë kërshka, dykur kërshka kërshka kërndalu, por emruesi i përbashkët, i një shka u ka qenë, falenrimi nda i gjdo ku që më kanë dihmu më arrit diri këtu aptën. Ma dje, kanë orën për mundim se ata edhe pas arritis, e përdurin këtë mehlem, apo për ta qesu Nga se kur të falneran, diken liran energjin apo negative që komënë si me ngulfate, me ngarku dhe mbetit ener energjia pozitive që të nimanë pas taj me ishë rizu bëgati që t'i ka për Allah o gjellë uanë afët A da i falnerimit në rrëzër Na do të më mësu, gjithë kujtë më mund t'faldrejt Gjithë kujtë, falemdrejt shumë Edhe pëse ndër shta dikush dhërët, po që ka më barë shumë këti, ka posë bërë Thuj, thuj, falemdrejt shumë Forma e dhëmtë mirënjohjes. Shikoni pejgamberin al sallallahu alajhi wasallam. I ka thon, "Arjush alayhi raziyallahu anhi" ai ka thon. "Men sana alaikum ma'rufan fakaf'u." Kur dikush t'ju bën mirë juve, apo kthejeni me të mirë Allah. Ktheja me të mirë. Ka thon, "E nëse nuk gjejmë ja rasulullah bima nuk kaf'u." Në sunna ka tema ti kur ndonjë dikush prend, çuçiu ka thënë njerëz të prendin. E skenë mund siç Thot aterak kthere me dua. Thuaj Allahut shpoblef. Allahu dosh mira. Kur i e vet dikun sejdë, ktheja me lutja të hija po, sepse ku sa i vet me kon mirnjës Allah. Mos menaz dikush ka burt me ti, ka burt me këshillu ti, ka burt me msu ti, mos jeto kështu. Mos jeto duke prit pe të tjerë me dhe i la burzën e teje, por ti bëu mirnjës dhe të gjithëve. Allahut shpoblef. Dikur se për mësush, po munduosh po nuk kënaqa, ani ti u knaq gjithë po ti Allahut shpoblef. Shumë falë mirë e fatëtën. Apo, mësot e jesh falë në rruas, janë të në vitës problemet, jetë në ki ma të mirë, ma të shëndetshme, jetë ma optimist, apo jetë pastaj me horizont më të hapër, më të gjerë, për kundër sprove, për kundër problemeve, mundohu, duke finuar nga Allah o gjellë lewala, e pastaj të poshtë. Parëmë njëri kur është sprov, apo e në telashe, fatoha Allah, Alhamdulillah se sot me me mi kap, është vërtetë që më ka godit kjo, po e di që edhe këto kemi mundur me kaluana, thonë. Çu shë gjendja e këtij? Nga ai që thot, o zot çam ka gjetë mu, nëse ti sum xhir muun e maraj e mos vet. Çu shë kë me kët? Andaj edhe në sprov falënderoj Allah. Edhe në sprov, apo bohu mirënjos ndaj Allahut, ndaj njerëzave për të cilë jeta e të jetë, jetë, jetë pak më pak më ndryshë apo. Andaj dha këto që ndër Allah zot jap me kuptu se Suksesi, mirësia, dalja nga krizat, nga problemet e shumta këtu më radh, kaluan përmes falendrimit, opin. Dhe ë, por fond dua të përmendi, baza e rëndësishme që Mbitu ndërtohet një falendrim kvalitativ. Unë për mend ta filloj se ë uh, falërimi i mirëfillt lidhet për tri nyje, apo dhe ato janë bazat për këtu të shëtë të bënjë një ndryshim që më të vërdet në ashtohet një kuptim me rëndësi kur bje e fjole për falenërimi në mështë. Mbitës më latë bazat ndërtojt një mirë njohje dhe falenë i mirë fjelt. Ka baza. Baza e partë në rëzër dhe motra mi që kanë ndërtojt një falenërim i mirë fjelt është njohje e begatisë. Shpeshe na nuk janë njojmë, nuk janë dim vlerën begatis, nuk janë dim qmimin. E kër nuk janë dim qmimin dhe vlerën begatis, atër nuk janë njojmë edhe mirë dhrusët e begatis. Apo? Nuk janë njojmë mirë. Dhe rrëdhë e mirë nga kjo pas taj vje edhe falëndrimi në qofë se vjanë është i doptë, jo kualitativa përë. Për, për shambu, në nuk mune me njoftë, pa dyshim, begatin e gëtë, udhëzime, që Allahu nga ka udhëzun në rrugën e drejtë, në së në të me dinë, në sakës ishtë të përë. Por mundë me e krasu, apo me situatën, kur nuk i udhëzun, qka humbë, edhe kur i udhëzun, qka fitan apëta. Dirë dikun, arrin me një begatin. Kur të nje këtë begati, sa so është e madhe, qfar kuptan? Se tham, jim të kuptimi i, i drejtë, i falënërimit. E nje begatin është sasun i parë. I dy të sëllë i është, e kuptonë se këtë begati ka qëtë modhe, krejtë njerëzë bashkë, më obosë, këshënë porënë zimë të onë. Këto veqë Allah umë a ka dhonë mu. Kërë e kuptonë që veqë Allah umë a ka dhonë, e kuptonë një falloj privacije, një falloj privilegje, një falloj nderi. Tonëve si o paska e paskaja, pa Allah këta. Pëpse më dojtë i muatën? Apo E kjo pëse qënë me e dasht pasaj, po gëtë më ka dasht. E a, që shëtë është, ka dasht. E, a, po, e pasaj kur të dhëtanë të këta, thush, Allah më ka nderu, Allah më ka privilegju, Allah për më dhejke, të është i lipë e qysumja, si të fillon me e kërku këthimin, detyrimisht këj meron në binartë e adhurimit, amson. detyrimisht këj meron në binartë e, e adhurimit, i cili realisht është falërimi drinë dhe Allah, gjellegjë realisht, Gjeneri so begatina nuk e çmojmë se duhet. Prandaj prandaj edhe nuk kemi thash falnim kualitativ. U thash edhe raport me Allah xhan levala, por edhe raport me njerëz atë. Ka ardhur një njeri në konë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të ndërohet nga vani i ti i lart Allahu e din ku kon e ka burt non e ti në shpinë ku plak E ka barë një shpinë për me pru, për me pru, në haqë. Edhe, kur ka mërinë qabë, e ka barë në nënduke e levizë në tavafë 7 hera, dhëmë. E pas ta e ka lëshu. Edhe i ka thonë pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam, ojë nërgore Allahot, a i dole brehokash. A i qika që ka matë, i ka dole shpinë të e bajë, i ka onë qitash, a jam ka bajët mu, edhe on e bajta. A po, atëre, pejgamberit sallallam i ka thënë, a po, se një breng e soj kur ti e koni smut apo sa dësërosh apo jo nuk e shpagun këtë që ti e kje bua edhe në më patirat nuk mu është me shpagu kur pra nda edhe në qëfë se nuk e nje mirësi në pritët e tje nuk mu është kur me konfeturuz e tjynë apsolutisht ka arë një njëri të kibë një abasi dhe ka bërë një mëkat shumë të madhë shumë të se ka mëkatët ngaja Po ka më katë jetë mdojë dhe në të pista. Apo më katë keq ka bërë shumë. Shumë më katë të të që njerëzorë. Edhe ka kërku rrugdani nga i për një abasi. Kër e ka nëgju këtë më katë i për një abasi, ka doshë me animu pendimin. I ka thonë, e ki në në në gjallë? Ka një ola jo o dikë. Ka në në there shka dhe jepë sadaka ose falo se bëbë pëndim, në të kuptim, më nëmë bëtë a falë Allah, a zë gjela, për tërë, kur ka shkuj, ka thonë zonë së ti, e pse vetë e ka në në në gjallë, që a kolidhe më katë i që ka për me në në në në, ka thonë se shpresoj shasën qofë se kujdesit për në në në, Allah ja falë gjenojnë, në kje din këtë mirësi, pasaj që e një begatinë, përndaj dhe në në blëzërë, n e një begatin, pas taj njoje begatis, e përmblirë fuqin e mirë njojes. Më allahi, një ajet dikush me ta mësuapta, një hadith, që bëdë shkaktar me ta nëru jetën, bëdë shkaktar Allahum me derën me ty rahmetin, e sevapet shumë ta, me sa paguat kjoapta? Me asë gjënë me këtë tokës paguatat. Pra ndaj, a munu na me i dalë, haku, Muhammedit sërë Allah sëlem, me dhe na të këna mbrojt, Sokolëmiri mi kitë tyr toka që ka fal për tyë që na skuan mbrojt, e kanë dhënë për tyë e kanë sakrifikuar. Çfarë ke bërë ti? Kre në fond Allahu ta paguon me xhenet. Apo çe? E kuhet borxet e ti që ai të ka mbsur, s'e shpaguon kur? Andaj ka gjëra që të bësh dhe nuk paguon, s'ka shpaguim për to. Mënyra e vetme më është një lloj falënderimi sa për me afrua pak atijazën e madh. Përndryshe, s'ka kompenzim. Nuk janë gjitha begatit që bëhet me kompenzim nuk kompenzoon. E si mund ta dim kët kur e jويم begatinat? E jeni begatin, e një pas edhe falërimin. Gase begatia ta mundson me njoft edhe dhruuesin edhe rëndsinë begatis, e pastaj e ditë më në mënyrën se si më ju falëru kti e ati e gjithë më rof e mbi gjitha Allahu te barekute alata. Kuptimi i dytë që na duhet të kuptojmë është prane e begatin e mos e kontestojmë. Apo, ajë që të ka begatuar, dije se ajë të ka dashtë. Ande kur më stuji se kje begati është e vogël, së shperënësi, mos e shika begati si begati. Apo, por shika nga kush për të vjenë, edhe shika se sa të tiri u akadhen të njëten. Të ka vequ u avta. Për këtë arsyje, nuk ka mundësi të jetë falenderuas, kualitativ, njëriju i konteston mirësi dhe begati dhe duratat, të të të. kur, nuk ka mundësi me kona, pra ndaj, gjdo begati që Allah të ka dhonë, ty do këtë bëkje e vogël, në qofë se shikan nga ky prizëm edhe falderimi këmë e koni vogël, por në qofë se shikan nga prizëmi tjetër që thashë kush të ka dhonë, Shumë e moda do këta përë Kusht jeti me të begatua Allah të jo Allah Kusht jeti aftër Kusht jam une që Allah Allah me mdëqu pejtjerim begati Kusht jam un E ti, kusht jemi në aftër Me qëka mund të minam Ja marë Allah të begatit Me kur gjë, me asgjë Të kaleju me marë këtë begatit Të kaleju me shizu aftër Mosu është e vogën Mosu bon në në që muësi begative Pekamberi sallallahu sallam, të nërrua lezër dhe motra, ka ngrën, ka ngrën hurme edhe uj, me ditë të, të tëra, por ka qenë qindre dhe mire herë më falenderuas dhe më mirënjas se ne që nuk në mungën asë nga mirësit dhe begatin. Nga saj nuk ka shikuar nga mëdhësia hurmes dhe kvaliteti, apo, por ka shikuar nga mirësia ti që e ka dhonë, ta ka dhonë begatin, apo dhe ta kam mundsuar me shijzu dhe ta kam mundsuar me falendërua dhe vut me shpërblyj skobë kati të vogla ato. Gjithashtu edhe nga njerëzit kurrë që të jap diçka apo vlersoja edhe çmoja. Kështu bësh mirënjos, e më shtui, ani ani Allah e shpërblye falënderesëm tani kur thësh, po çamë bëu kësaj Allah. Tër. Apo, pastaj po kushun e çmuas. Ati çaj që, që ka kushtuar zemra Allah, ai do të na çaj që ka pas mundsi. Apo Prandaj ai ka ai të ka dhuruar me mundësitë tina. Andaj bëno falërues. Mos u bën nënçmuesi negativ edhe mirësive. Mos u nënçmo mirësia z begati as ndij nga se ai që të ka dhon, të ka dhon më sa ka pas mundësi pe njerëzve. Çi kaç ka pas mundësi atë. Dhe prap po i kthena te prindërit afër. Diku i mundohet prindi vallai kafshat në fundit vet me dhon atinafton. Po normalisht çaja shiko mundsi Tha gjithmonë shikoj këta tek sa pas bop filon e shakaqnaçaftë. Në çmës sportat mund të lodhje, atë pa gjumsi, ka punë ndoshta punë fizike i gratë është lodh. Shëndetin e kalon më të vesh me këtë, në forthush. A që shtohet çseja, diçka më blesh këta, diçka më blesh këta. Mos nënshmo. Vjerse pegatin. Bën ja çefin, bën e spakulli Allahu trutësh për left, se më të mirë më të skompasa këta. E çikë është falërues. Ajë që nuk në në qëmanë, ajë që nuk përbuzë. Nuk ka mundësi me këndë falenruas, ajë që përbuzën në në qëmanë. Kësu s'ka falenru. A ne i kuptim, i rëndësishim, i falenrimit është vlerësimi e begatisë. Njohja, e para, e dyta, mos e në në qëma begatim, por vlerësaj e. Dhe e treta dhe e fundi që për me saj, e kuptojmë begatim dhe është kuptimi rëndësishim, është ta falenru dhe ta kemi mirë njës dhe i ati që ne ka drurë begatin kjo është dy pika se pas ka shku shumë koha e para me gjuën ton Allahu të shpëbleft në erzit Allahu ne falurim Allahu elhamdunillah me shpejtë të ndryshme kjo është e përgjithme dhe e dyta që kjo shumë rëndësit të kuptojmë e këshalon për dirës në arshëm për shkëputja kam frik në shkakton pasaj këtë kuptime përndaj pa e përfëndan me këtë e treta thash është mirënjohja dhe falërimi. Është e përgjithshme me shprehje dhe e përvetshme në çfarë mënyre? Në mënyrën që të duken shenjat e begatisë në jetën tënde. Allahu të ndë. Allah, ka beqatuar me rritje të shkëndta, apo apo dukon këtë begati? T'ka beqatuar për shembull me shoqëni të mirë. Apo duket kjo në jetën tënde? T'ka beqatuar me familje të ndershme, apo duket të ka begatu, të ka begatu. Allah ozat, u emma bini, me të rabbike, fë haddith, begatit e Allah, të shfaqë e Allah, mos imë shef, po shfaqë e të begati, të regoj, e djetarët kur kanë thënë për shfaqët e begative, kanë thënë se, ajo duhet të bët, ose njerëzit në këtë rast, janë tri kategori. E para, ajë që falendërën si duhet, dhe i shfaqë si duhet, e dyta ai që dhe shef, i mëdhëim shef, vi e marr e ka begatuallahu pa shef. Apo nuk është me vës. Dhe e treta ai që e shfoq begatin që nuk i është dhërua apo. Kjo është e keq apo. Dikush do më shfoq begati, po si është dhëruat ia ja begati? Qish për shfaqja apo? Në mos është shfaqja nuk usdhon. Ka anjet tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka qenë në gjendje të mjerushme në veshje. O, dhe si, i lantë, i paku i deshëm dhe teshtën dhe ti, aftër. I ka thonë pejgamberi, për sa oselem, e në kemal, a, a, a, a ki pasu ni, ka thonë pitonaveja rësullë Allah, në daqë dele, në daqë deve, në daqë lëpë, në daqë shëptorë, qëka të dushë kam, aftër. Apo, i ka thonë pejgamberi, sa më, ledu këtë pra begatia, Allah, në teshtë dhe të uja, aftër. Apo, të pse pëmëshefë? ose pse pse këtu i pakujdesëm le duket që Allahu t'ka begatuar. Shfaqje jo me mendimollsi dhe mençim, po shfaqje begatin Allahu xhallahu ala. Teatri poshtë amull. Allahu xhallahu ala si ka von, do po n'u vesh, do n'u duk, do n'e pasni telefon, sikur sahet që pesë herë ka rrugën me të mos e ti nafton. Apo po, po mos u shfaqë ti se ki begatin mosh, ti se ki luks mosh shfaq ti Allah. Ti shfaqesh me këtë telefon që po 100 telash i bën 8 ron ollon obligime, obligime të tjera, aty shekton borçin, kthi shekton obligimet apo, po, po trend dish me pa po ç'shtaptan. Allah mos dje morre, por ç'ka është te ka pallau, ç'ka është shfaçje. Apo për për sos të ka mos të shfaç, mos ushtym ato që Allah ka shfaç, se kjo është begatia Allah t'i jap kur na donfton. Prandaj pejgamberi nuk ka thon, ai ç'shfaçet më at' ç'ka Allah t'i jap, ai ka vesh teshat e thou buzur i thon tirat fallsort, mashtrimit Një këtë botë, në kat botën mbot në jetë raf. Prandaj ato që Allah ta ka jap me çdo shfaçu, gëzohu, bëhu i lumtur, bëhu i kënaqur i paituar dhe shfaqe beqatin që Allah ta ka dhënë. Edhe të dijes, edhe të moralit, edhe të ndërit, por edhe të pasurisë, palën mungo anash obligimet e, obligimet e tjera. Dhe këto nuk bien dashme modestin, dhe këto nuk bien dashme ato të tjera që na ka mësuar pejgamberi sa selam, por personte këtu. Pik e si nuk bie ndesh me tira, vazhdojmë inshallah edhe në takimin e arshum, edhe me pikët e tira vjus që kanë të bëjmë me falrimin, e që shpesoj e plëtsoj shumë këtë që kemi thënë sonët në këtë takim. Allahu ju shpëm left me të mirët e ti për sabrën, edhe shpesoj të takojmë në takimin e arshum. O salam ala Muhammed, o ala Ali, o s'ahmet, salam, më si me këtira.